Berisail nagusia zurekin Bernadet eta siberua herri elkargoan presidenta barda hautatu zuten. Dominik Boskek segituko du bere kargoan etzen beste autagaik, izendatu dituzte ere president ordeak. Louis Labadok nahiko zuen alkibat, baina ambazter utzia izan da. Iparaldeko hirotonoita malau hau zapes eta kontseiluko dira udalbiltzako partaide, azken bozen ondutiko poru hori goratu nahi dute, udalbiltzak haute txiekin indartu nahi luke. Intzauk zandabaratze eta julen muzikak presondegi kondena fermuakukan dituzte, bakiaren alde urratzak egiten ari direla holakoak ez onargarri, garazi baigoriko egirak, elgarretaratze bat eginen du gauk doniane garazin, eta intzauk zandabaratzek erabakiari deieginen du Maritxu poluz bazurko bere abokata entzunendugu. Asparneko magi l'eglisea ne xinga garda hobedena teda azo baiunakoi txinga garlia ketan inzarieta ibilizen mailen artean xingaferia oraino segitzen da igande arte Eta aroa, Katialin, freskoide goizuntan Arrundu bai, temperatura gotzak, ebi gradoko temperaturako goizuntan bazien tokika Eta ala ere berutuko du gaurreo, eta bos gradoko temperatura itzemaiten dute Eta iguzki eder bat ukan behar aro ederra gaurko xauri gero txertuko da Dominik Bosk izendatua izanda barda siberua, herri elkargoko president, oposiziorik gabe, eta berroita ameka boskazalean, berrogoita bat bosekin autatua izanda. Maule eta sohuta herriko oposizioaren sartzearekin, elkargoan pentsatzen zen, lendakari kargutik, lendakari orde karguetan oposizionekoa aurkestuko zela, hala izanda lendakari ordez kuenzat. Gusis al digusis lui labado a gestu da bainan esta pachatu lui labado Le résultat c'est que 25% des conciers communautaires ont soutenu notre démarche. E Unerako zela, hor hartu zide politika agertu dela, dena egindu horrentako, politika noblia beita. Eta jardokitze horren haitzinean, zertzion Dominik Bosk presidentari galde gindakogu. Bueno, bon, ni que so zure naraburtskaren, ez ez baliu polemika Haiti, eh? Segur de ce bureauyan, hamen kagotzu, hegei urteko eta baduz eta eta mauleko delegativa eta atrazeko bat bi bu eta, bueno, estu sibila, eh, estutsu, biga probeste rikena eta beti lekihoi eta han eta majoritate ian den antakude sare maxalie hondose misel chobest konjesusos ne suso miroyan eta bon lavado i sambali de seta majoritatia an baola ne be majoritate come va che sul eta ez politiche gitia ha esto es e eta sansvidatico dopo catto ghiela bozza ne maitia es politiche che quindi che esta la politiche polizia che be ta i eta eskerbe eta den eta mauleko jenten eta delegatintze batu ziburoien ezbiga hori zuzara zuzatote Siberoa elkargoan presidentorde izanen dira Bahantol, Iriar, Etxebest Puriiu, Bortele Amestoi, Ibarra, Sokaroz Begeri, Etxe Maite eta Leoni agergerai muskillikua hau izanen delarik emazte bakarra Martxoko herrietako bozen ondotik, haute eta hau zapezekin elkarlana oraino gehiago indartu nahi du udalbiltzak, ipar hainbat erakunde eta elkarteekin ari dalanean, horien artean Euskararen erakunde publikoa edo garapen kontxelua, ipar aldeko hiruetan bi haute eta hamabi hau dira gaur egun udalbiltzako partaide, ego eskualerikoak kondatu zorotarat mila laueun bat, azken Osetako emaitzak ikusiz koporori emendatu nahi dute, koesio handiago batean lan egiteko, zer ekartzen dion erribati udalbiltzako partaidei zeiteak, galdegin diogu maite etxeberria osaseko hausapesari dal bizitza sartzeak ekartzen duenik uh, Euskal Legiaren uh, problematika baina guk ditugu ere uh, batez ere uh, gauzak gure artean aipatzea nola bait uh, koordinatzea eta mutualizatzea eh, ere eukanen dugu diru laguntza bat, ez da hori bakarik da elgarrikin ere gauzak eztabaidatzea eta ikuspegi orokor bat emaitea zonbait gauzai buruz. Hala nola hor da aiipatu dute eh, Pirineo uh, programa hori hori eh, aski important eta ikusten duzue horradibidez hartzen da asuberoa, baina ere baxen afarroa, eta es da ere uh, batez ere nafarroa. Eta hor ikuspegi horokor uh, bat dukan dezagun zonbai gauzaiburuz, uh, bizitik garantzitsua da batez ere ikusiz, gainera Euskal Herria ez dela bat momentuko, baina guk gure ikuspegia horokorra emaitea. Uh, Duela zonbaitila bete bai bidian eman zuten Pireneotako lan ekonomiko eta sozialeko programaren kari jiru eta nogoita sei proietu izan dira orkestoak emaitzak ondoko asteetan taniakina hasiko dituzte eta udazkenian biltzarnagusia eginen du udal biltzak ipar aldean. Intzauk ok zan da barratz gamartiarra eta Julen muzika bere bizilaguna presondegi fermurat kondenatuak izan dira. Julen muzika bost urte presondegi tarat, horietan lau fermu. Bi urte orai preso dela. Intzauk ok zan da barratz libro da, bainan bi urte presondegi tarat kondenatu dute eta haier, hauer gehiatu dizkiete bi milazazpiko beste bi urte eldu behita horotarat laua. Intzauk ok da barratzek berriz preso joaiteko irriskoa du eta deliberatu du dei egitea Maritxopolis bazurko bere abokata. Ba, gerozeria, simple-simpla da, eh? Hor hau zian, eh, eta baita ere instruktsio guzian, eh? Harri e, eta garbi eutzi eh, dugu intzak ezula zerrik eh, ustekorik eh, beraz eh, leporatintzaion eh, gauzetan. Eta beraz, eh, ba, logikaz, konenatu duten ez eh, beraz, eh, parisiko zitegiaren augean, ba, errekurritu dugu, eh, apela egin dugu. Eta, ba, segitzen bai dugu, eh, ba, bukai baino, eh, asmoarekin, ba, hau Eusite te diga que onartu de sana y mira que eso la coste correcto Eta bakio hori ez da erresa, ez da erresa, zerren eta e, berez badakigu legez behintzat, e, rezidig legan lehan izanik e, intza, e, ba, laurteko konenaren arriskoa genuen, gai bi eginga behazituena, surtiarekin zituena, beraz benetarik sehi urteko arriskoan gara, e, gutxinez, gutxinez engoa, baina e, egia e, da erabaki horrek karrezakela okertzea, e, ez dugu, dik ere espero duda digabe eskenke egingo beste na, eh? bainako eh, ba, hau da. Julen musikak ez du dei egginen urte bat baino gutiago gelditzen beitzako egiteko, Euskal Legian bakearen alde egiten diren uhatxekin olako kondenak ezin onaktua garazibaigogiko egirak elgargeta atze bat eginen du atxaldeguntan zazpi horetan Donian egaraziko heriko etxe itzinan da. Berri Hona, Iruñeko Volkswagen enpresako langile entzat, buruzagiek enpresakomitean diakina azideete urteuntan boz mila auto atera beharko dituztela, gutxi oraino ahangurak izan ziren lantegi hortan produksionearen parte bat ereman baitzuten besteleku batetarat etarat, bainan orai bestela da, Nafarroako landaben lantegian, mementuan, hiru hamar milako bat polo modelako to egiten dituzte, eta emendatze horrekin pentsatzeko da langile gehiago ere beharko dutela. Hogoita zazpi, xingar ziren lehian baijonako ferian atzo, azparneko madile glizen xingarra izan da hoberena, bigarren Marcel Uald aldudekoa, jasko irabazlea, Hameka eta hogoita bi kilo arteko etxe xingarrak ziren hor intza arieta. La coupe est belle, ouais. euh, tout est bien paré, tout est lisse, impeccable. Euh, la... bon, Celui-là celui il est bon. Celui-là il est pas mal. C'est si les Sonada. C'est pas les Chevrolet Washington là. mais il voilà. y <rire> <N 'en rire> qui est ce jambe. Aipatzen duten hingar hau, um, mali l'église d'Espagne d'Arrena da, hingarferiako lehen saria irabazi duena. 27 hingar ziren lehean eskualde desberdinetarik etorriak eta lehen itzuli batean 12 berenak hautatu dituzte, banaka banaka jastatuz eta forma begiratuz. Jaustaketa nola egiten zuten segitu dugu. Luguin uona dizen megabate estis zartatze. <reparri> eta da baina eta guetako huntza. Batzu Bayon habla deitzen dituzte eta besteak konkurra habla, erran nahi du Bayonan parte hartzen aldenak eta besteak lehiaketara doazenak. Bayon habla, zentri baten. Epa konkur. Eo zentri baten. Bayonan epa konkur. Hortzirean, laborari batzuekin ere mintzatu gira. Ni lekorneko naiz, egin rasar. Bi bai, aldu nintzela. Ene burrasoak alde ziren leher. Ene ustuko da ke muskinak eta hala egakustiaz Bigarren itzulirako hautatu amabi xingarretarik lau iritsi dira finalera eta erran bezala magi legliz azpandarrarenak duira bazzi, ez du lehen aldia irabazten duela eta ea sekreturik baduen hain xingar onak egiteko galdegin diogu. Ez, ez ditu lehen uh, ez alaga zitean txartzen, du paszat, eta harrik ilan azizan atzentu, eta ez atzentu eta jo, eta jatere nienan. Bigarren saria, aldudeko Marcel Ualderentzat izan da, honek ogoita bi kiloko bixingar aurkeztu ditu, Baionara etortzea maite duela errandigu. Kontent hemen izeitez Baionan, omore hona da eta eumat gotxoa pasten du Baionan eta Eta singarro berena inkanteetan saldua izan da osteguna txalean. Eta feriak igande arte iraunen du. Baigoriko kulturaldia segitzen eta aratsuntan lasako gelantzorziak eterditan gogo eta gaualdi bat izanen da herrian bizi, herria bizi arazi gaiaz.